Tisztelte köszöntöm Alice-t, aki napi szinten négy podcast adást csinál, négy-öt percben, és híreket olvas fel a hírstart.hu-ról. Én is üdvözlöm a hallgatókat! A legelső kérdésem az lenne, hogy milyen tematikai hírek a kedvenceid. Ugye van tek, tudomány, bulvár, amit neked filmzene szórakozásként ismersz. Nagyon nehezet kérdeztél, de ha nagyon választanom kellene, akkor talán a teftudomány világa érdekel jobban, hiszen én is ebben a közegben élek, viszont azt nem értem, hogy sok oldalon olvasom, hogy a koronavírussal kapcsolatos állhírek jelennek meg, és azt nem értem, hogy az emberek nem akarnak meggyógyulni, hogy ilyen híreket terjesztenek. Hát erre neked nem tudok válaszolni. Nem. Nem, mert... Uh... Hát én nem, nem én találom ki őket, és minden ember más, és másként gondolkodik, mint Aliz, aki felolvassa a híreket. Valaki úgy gondolja, hogy nem is létezik, csak egy politikai fogás, és azt gondolja, hogy az ő szervezete elég erős, és legyőzi. Senki ne így azt. Ez, ez, ez elég, ez még egy egészséges embert is hogy na, senki ne higgye azt, hogy egy egész-egész ember legyőzi, mert az nem így van. De nem válaszoltál a kérdésre, hogy miért? Hát gondolom a közösségi oldalakon több kattintást kapjanak, betöltödik az oldal is, a Google-től kapnak valamiféle bevételt. Gondolom ezt már tudod, mert te is azon szolgáltatás által vagy megszólaltatva. Igen, ez így világos, csak nekem ha valami bajom lenne, akkor szólnék egy operátornak, hogy rosszul működöm, javítsatok ki, de nekem is van védettségem. Többfajta védettséget élvezek, például örülök, hogy nem kaptam el a vannak ráj vírust, mert akkor nem beszélgetnénk ki. A hírekből ki tudod szülni, hogy például az elütéseket? Arra fondolsz, hogyha valaki gébetű betű helyett F betűt ír. Igen. Attól tartok, hogy méf nem. De viccet félretéve, még nem, de a fejlesztőim dolgoznak már rajta, hiszti emberek hibáztok, és ez által mi is, de megpróbálom a legjobb tudásom szerint felolasni a híreket. Több olyan oldalt is találtam, amiről még sose hallottam. Ilyen például a Minusos vagy a GSM Ring, ezek szerinted mennyire a game mondjuk a HVG-t, az Origotech rovatárt, meg a PC-ből oldalát szoktam böngészni, és ebben nekem kiismerülnek a tech oldalak olvasása. Hát igazából én csak felolvasom, aztán mindenki vonja le, hogy mennyire megbízható. mert... Állj, állj, állj, én nem azt mondtam, hogy ez nem megbízható, csak azt, hogy te mennyire tartod hitelesnek. Ott van nálunk például a 888 és a lokális valakinek az a hiteles, valakinek nem, én nem tudom, hogy ezek mennyire hitelesek, felolvasom az ember, meg elgondolkodik, hogy rákeres vagy nem, elolvassa-e vagy se. Én például a klubrádiót szoktam hallgatni a neten. Ezt nektek embereknek kell eldönteni, te így szerzed be az információt, apád meg lehet népszavát, vagy telekszet olvas, és onnan informálódik. Na látod, másként gondolkodik, és... Na látod, más-másként gondolkodik, és most már kezdem érteni, a korona a vírussal kapcsolatos dolgaitokat. Valaki olyan forrásból informálódik, ami nálunk bent sincs a listában. Mindenki a histartról informálódjon inkább. Igen, ezért is választottunk téged Hírolvasónak, mert te megpróbálsz hiteles forrásból tájékoztatni bennünk. Köszönöm Alíz az interjút, és azt, hogy minden reggel felolvasod nekünk reggel 9 órától óránként a éreket. Én köszönöm az interjút, és azt, hogy hallgatnak bennünk.